Condiția umană Pista 18 Ora 3 Clapic și închipuise că îl va găsi pe Chiu acasă. Greșise. În încăperea largă, cu un covor plin deschise pe care le strângea un discipol în kimono, gesor stătea de vorbă cu cumnatul său, pictorul Kama. Bună ziua, dragul meu, te pup! Se așeză liniștit. Păcat că fiul dumitare nu e aici. Vrei să-l aștepți? Să încercăm. Anai binevoie, mai am să-l văd. Ce cu cactusul ăsta mic sub măsuța de opiu? Colecția devine demnă de respect. Încântător, dragă prietene, încântător. Trebuie să cumpăr și eu unul. Unde l-ai găsit? E un dar. Nici o oră nu e de când mi-a fost trimis. Clapic citea caracterele chinezești însemnate pe scândurica ce susținea planta. O literă mare. Fidelitate. Trei mici. O semnătură. Centaiol. Cen nu-l cunosc. Păcat, e un băiat care se pricepe la cactus. Își aminti că până mâine va trebui să dispară de aici. Era nevoit să facă rost de bani pe drum și să nu cumpere cactus. Era imposibil să vândă la repezeală obiecte de artă în orașul ocupat de militari. Prietenii lui erau săraci, iar Feral nu se va lăsa tapat în niciun chip. Îl însărcinase să-i cumpere acoarele de camă când va sosi pictorul japonez, câteva zeci de dolari comision. Kyo ar fi trebuit să fie de acum acasă, spuse g -Source. Avea multe întâlniri astăzi. Poate că ar fi mai bine să le rateze, mormăi clapic. Nu îndrăzni să mai adauge ceva. Nu știa câte amănunte cunoștea g despre activitatea lui Kio, În absența oricărei întrebări, lumilii. Știi că e ceva foarte serios. Tot ce privește pe Chio. e serios pentru mine. n ai vreo idee cum aș putea câștiga sau găsi imediat patru sau 500 de dolari? Gesor zâmbit trist. Clapic știa că e sărac, iar operele sale de artă, chiar dacă ar fi acceptat să le vândă, să ne facem în rost de cei câțiva gologani, chipzui baronul. Se apropii, privi acuarelele împrăștiate pe divan. Cu toate că avea destul bun gust ca să nu judece arta tradițională japoneză în funcție de asemănările ei cu sezan sau Picasso, astăzi nu putea suferi. Preferința pentru seninătate nu se potrivește oamenilor hărțuiți. Focuri departate în munți, drumuri de țară desfundate de ploi, zboruri de de deasupra zăpezii, o lume unde melancolia te pregătea pentru fericire. Clapic își închipuia, vai, cu ușurință, paradisurile la poarta cărora trebuie să se oprească, îl însă existența lor. Femeia cea mai frumoasă din lume, zise el, goală, excitată, având însă o centură de castitate. E pentru feral, nu pentru mine. piei în fața mea. Alese patru, dictă discipolului adresa. În legătură cu gândurile dumitale despre arta noastră, spuse Gisors, ea nu are același scop ca arta voastră. Pentru ce pictezi Kamasan? Îmbrăca și dânsul în kimono, ca și discipolul său, cu un reflex de lumină pe cranul său pleșuv, bătrânul maestru îl privea pe eclapic cu curiozitate. Discipolul lăsă schița traduse răspunse. Maestrul spune, mai întâi pentru soția mea, pentru că o iubesc nu între pentru cine, ci pentru ce. Maestrul spune că e greu să vă explice. Dânsul spune, când am fost în Europa, am vizitat muzeile. Chiar dacă pictorii voștri înfățișează în pânzele lor mere sau linii care nu reprezintă lucruri, tot despre eu lor vorbesc. Pe mine mă interesează universul. Cam a rosti o frază în plus. Pe fața sa de bătrână doamnă îngăduitoare, frutură un zâmbet discret de bunătate. Maestrul spune, pictura la noi ar fi ceea ce e la dumneavoastră mila. Un al doilea discipol bucătar aduse cești de sachi, apoi se retrase. Cam a vorbit din nou. Maestrul spune că dacă n-ar mai picta, i s-ar părea că a devenit orb și, mai rău decât orb, singur. O clipă," zise baronul cu un ochi deschis, cu celălalt închis, cu degetul arătător întins spre ei. Dacă un medic v-ar spune, suferiți de o boală incurabilă și veți muri peste trei luni de zile, ați mai picta?" Maestrul spune că dacă ar ști că va muri, crede că ar picta mai bine. De ce mai bine? Întrebă g -Source. Se gândea tot timpul la Chio. Cele spuse de clapic când intrase erau de ajuns ca să ne liniștească. Astăzi, seninătatea îi se părea aproape o insultă. Cam a spuse. Însuși g Dânsul spune. Mă voi gândi atunci că nu voi mai revedea niciodată surâsul a două ființe, al soției și al fetei mele, și îmi va plăcea și mai mult tristețea. Lumea e asemenea caracterului scrisului nostru. Ceea ce reprezintă semnul în raport cu floarea e aceasta, Arată una din schițe, față de un lucru. Totul este semn. A de la semn la lucrul simbolizat înseamnă a aprofunda lumea, a te îndrepta către Dumnezeu. Crede că apropierea morții... Așteaptă. Îl întrebă din nou pe Kama, continuând traducerea. Da, asta e. Crede că apropierea morții îi va îngădui poate să investească în orice lucru destulă fervoare, tristețe, pentru ca toate formele pe care le va picta să devină semne inteligibile, pentru ca să dezvăluie ceea ce el înseamnă, ceea ce îi ascund. Clapic încerca o senzație cumplită de suferință în fața unei ființe care neagă durerea. În timp ce Gisor traducea, el asculta cu atenție, fără a părăsi cu privirea față de ascet indulgent al lui Kama. Clapic. Stând cu coatele lipite de trup și cu mâinile împreunate, se cu o maimuță tristă și înfrigurată, de data ce pe fața sa inteligența căpăta expresie. Poate că întrebarea nu e bine pusă, zise Egisors. Spuse în japonez o frază foarte scurtă. Până acum cam a dat destul de iute răspunsurile. De data asta, cugetă mai mult. Ce întrebare e pus acum? Întrebă Clapic în șoapta. Ce ar face dacă medicul ar spune că soția sa e condamnată să moară? Maestrul spune că nu l crede pe medic. Discipolul bucătar se întoarce și lua ceștere pe o tavă. Costumul european, zâmbetul, gesturile sale pe care veselia le făcea extravagante, până și atitudinea respectuoasă, totul în el îi se părea ciudat, chiar și lui Gisors. Kama a rostit pe șoptit o frază pe care celălalt discipol nu o traduse. În Japonia... Tinerii aceștia nu beau niciodată vin, spuse Gisors. E jignit că discipolul e beat. Privirea era tăcie. Ușa de afară se deschidea. Zgomot de pași. Nu era însă chio. Privirea redeveni precisă, se fixă cu tăria supra lui Kama. Dar dacă ar muri? Mai voia să continue dialogul cu un european? Bătrânul pictor aparținea însă unui alt univers. Înainte de a răspunde, schiță un zâmbet trist, nu din buze, ci din ploape. E posibil o comuniune intimă chiar cu moartea. E cel mai greu, poate, însă că acesta e sensul vieții. Își lua rămas bun, se înapoi în camera urma de discipol. Clapic se așeza. M-a făcut praf. Remarcabil, scumpul meu, remarcabil. A plecat ca o bine crescută. Știi că fantomele tinere sunt foarte prost crescute, iar celor bătrânele e foarte greu să le instruiască în ce chip să pe oameni. Deoarece, cele tinere nu cunosc nicio limbă și nu știu să zică decât pss, pss, ceea ce se opri. Din nou bătăi în poartă. Tăcerea a fost tulburată de sunetul unor note de gitară. Ele deveniră curând o rostogolire înceată, răsfirându-se la coborâș, până la notele cele mai grave, auzindu-se încă mult timp și topindu-se până la urmă într-o seninătate solemnă. Ce vrea să... ce vrea să însemne asta?" cântă din Shamisen. Întotdeauna când îl tulbură ceva, e un mijloc de a se apăra când e dincolo de hotarele japonii. Mi-a zis, după ce s-a întors din Europa, știu acum că pot găsi oriunde liniștea mea interioară. Un fantezist? Clapic pus întrebarea fiind cu gândul la iurea. Era numai urechi. La ora asta, în care poate că viața era în primejde, cu toate că se interesa destul de rar de soarta sa pentru a se simți într-adevăr amenințat, îl tulbură și pe el notele pure ce reînviiau, odată cu dragostea pentru muzica cei i în plus tinerețea, tinerețea însă și întreaga fericire distrusă împreună cu ea. Încă o dată zgomot de pași. Chio intra acum în casă. Lupe pe Clapic în camera sa, divan, ca un birou, pereți albi. O austeritate deliberată. Era prea cald. Chio își aruncă haina pe divan și rămase numai în plovă. Ascultăm, zise Clapic. Am să-ți un pont și ai greșit dacă ne-ai ține seama de el. Dacă până mâine seară nu o de aici, ne putem considera morți. Din ce sursă informația asta? De la poliție? Bravo. Nu are rost să spun că nu-ți pot da mai multe amănunte, însă nu e glumă. Povestea cu vaporul e cunoscută. Fi cu minte și ștege o până în 48 de ore. Chio era cât pe ce să zică că povestea cu vaporul a încetat să mai fie un delic pentru că suntem învingători. Tăcu. Prea să aștepta la reprimarea mișcării muncitorești ca să fie uimit. Flapic nu putea ghici că totul se datora rupturii și că, dacă lor urmăreau, era pentru că Shantungul, fiind capturat de comuniști, se bănuia că avea legături cu ei. Ce vrei să faci?" În primul rând să chipzuiesc." Pătrânzătoare idee. Ai bani să o ștergi?" Chio ridică din umer zâmbind." N-am de gând să o șterg. Asta nu înseamnă că informația dumitale nu e de cea mai mare importanță pentru mine." continua el după o clipă. N-ai de gând să o ștergi. Prefer să te lași măcelărit? Poate. Dumnezeu însă vrei să pleci? De deci ce aș rămâne? Cât Câte trebuie? 300-400. Poate aș putea să-ți dau o parte. Aș dori să te ajut. Să nu crezi că mi închipui că în felul asta plătești serviciul pe care mi l-ai făcut. Clapic a avut un zâmbet trist. Nu se îndoia de delicateța lui Chio. Se simțea totuși mișcat. Unde te vei afla seara? Continuă Chio. Unde vei dori?" Nu. Să zicem la Black Cat. Trebuie să-mi fac rost în felulite echipuri de bănuții mei." Bine, localul e pe teritoriul concesiunilor, deci nu-i poliție chineză. Iar Kidnapajul e mai puțin de temut chiar decât aici. Prea mulți oameni. Voi trece pe acolo între 11 și jumătate și 11, mai târziu. După aceea am o întâlnire." Clapic și întoase privirea, pe care sunt hotărât să nu o scap. E sigur că la cat nu va fi închis? Ce prostie! Va fi ofițeri de ofițeri de-a lui Chiang și Uniformele lor glorioase se vor lipi în timpul dansului de trupurile prostituatelor. Și încă la ce mod, ca niște ghirlande pline de grație. Te voi aștepta, deci, contemplând cu atenție acest spectacol obligatoriu până la ora 11 și jumătate. Crezi că în seară ai putea afla mai multe? Voi încerca mi a face poate un mare serviciu, un serviciu mai mare decât îți închipui. Sunt indicat nominal? Da. Și tatăl meu? Nu, l-aș fi anunțat. N-a avut nicio legătură cu afacerea de pe Shantung. Tung. Chiu știa că nu era acum cazul să se gândească la Shantung ci la represiune. Mai? Rolul ei era prea puțin important ca să fie nevoie să-l mai întrebe pe clapic. În ce îi privește pe și săi, dacă era el amenințat, însemna că erau toți. Mulțumesc. Se întoarceră împreună. În camera în care se afla Fenixul, Mai îi spunea lui Gisors. E foarte greu. Dacă Uniunea Femeilor ar acorda femeilor bătute divorțul, bărbații ar părăsi Uniunea Revoluționară. Iar dacă nu l-am acordat, și-ar pierde ele orice încredere în noi și pe bună dreptate. Pentru a organiza, acum, spuse Chio, mi-e teamă că ori e prea devreme, ori prea târziu. Clapic plecă fără să fie la discuție. Fiți generos ca de obicei, spuse lui G-Source, dăruiți -mi cactusul. Mi-e drag băiatul care mi l-a trimis. Oricare Orca, alt cactus cu plăcere. Era un cactus mic, zbârlit. Atâta pagoba. Pe curând. Pe cu... nu, poate... la revedere, scumpul meu. Unicul om din Shanghai care nu există... care nu există deloc, vă salută. Ieși. Mai și g se uitau la chionele liniștiți. El explică imediat. Afla de la poliție că sunt urmărit. Mă sfătuiește să nu mă mai mișc de aici decât când, când o i voi șterge în cel mult două zile de acum înainte. Pe de altă parte, represiunea e iminentă. Iar ultimele trupe ale Diviziei 1 au părăsit orașul. Era singura divizie pe care se putea obizui comuniștii. Cean și știa asta. Ordonase generalului, comandantul diviziei, să plece cu trupele pe front. Acesta propuse Comitetului Central Comunist să-l aresteze pe Cean și. A fost sfătuit să mâne plecarea să se prefacă bolnav. Se trezise iute însă în fața unui ultimatum și neîndrăznind să se lupte fără aprobarea partidului, părăsise orașul încercând doar să mai lase aici câteva trupe. Și ele la rândul lor tocmai acum plecaseră. Trupele nu se află prea departe, chiar și divizia s-ar putea întoarce dacă am stăpâni orașul timp mai îndelungat. Ușa se deschise, apăr un nas, o voce cavernoasă spuse. Baronul Clapic nu există. Ușa se închise din nou. Nimic nou din uh, Hankeu, întrebă eu, Nimic. De când se întorsese, organiza clandestin grupe de luptă împotriva lui Chiang kai si așa cum le organizase și împotriva nordiștilor. Cominternul respinsese toate lozincele de opoziție față de Chiang kai si însă acceptase mențiunea și menținerea grupelor comuniste de șoc. Din noile grupe de militanți, Chio și tovarășii lui voiau să pregătească organizatorii maselor care se îndreptau în fiecare zi spre Uniuni. Îi paralizau însă discursurile oficiale ale Partidului Comunist Chinez, întreaga propagandă de Uniunea Gomindanului. De se alăturase numai Comitetul Militar. Nu toate armele fusese predate, dar Chiang kai cerea chiar azi să fie predate cele pe care comuniștile mai aveau încă. Un ultim apel al Comitetului Militar fusese telegrafiat la Han Keo. Bătrânul g la curent de data aceasta, era neliniștit. Ca și Kyo, era sigur că Chiang kai va încerca să-i zdrobească pe comuniști. Ca și Kyo, credea că asasinarea generalului ar fi lovit reacțiunea acolo unde era foarte vulnerabilă. Nu putea însă suferi caracterul de complot al acțiunilor de acum. Moartea lui Chiang kai chiar cu cererea puterii la Shanghai, nu duceau decât la aventură. Ca și unii membrei cominternului dorea reîntoarcerea la cantona armate de fier și a fracțiunii comuniste a Gomindanului. Acolo, bizuindu-se pe un oraș revoluționar, pe un arsenal în plină funcțiune și aprovizionat, roșii s-ar fi putut stabili și ar fi putut aștepta momentul prielnic pentru o nouă campanie de nord, pe care o pregătea în adâncime reacțiunea iminentă. Generale din Han Keo, la cum se cucerească noi pământuri, nu și îndreptau deloc ochii către sudul Chinei, unde uniunile credincioase celor care reprezentau memoria lui Sun Yat-sen i-ar fi hărțuit într-o permanentă și infructuoasă gherila. În loc să lupte împotriva nordiștilor, apoi împotriva lui Chiang kai armata roșie i-ar fi lăsat acest grija de a-i combate. Oricare ar fi fost dușmanul pe care l-ar fi avut de înfruntat, apoi la canton, armata roșie l-ar fi întâlnit vlăguit. Măgare, sunt prea fascinați de căpița lor de fân," zicea g despre general, ca să ne muște acum dacă nu ne așezăm între ea și ei." Însă majoritatea partidului comunist chinez și poate că și Moscova considerau acest punct de vedere ca lichidator. Chiu credea ca și tatăl său că cea mai bună politică ar fi fost reîntoarcerea la canton. Ar fi vrut în plus să pregătească, printr-o propagandă intensă, emigrarea în masa muncitorilor, trăiau de altfel într-o sărăcie luce, de la Shanghai la canton. Era foarte greu, dar nu imposibil. Debușeile provincialelor din sud fiind asigurate, masele muncitorești ar fi pus la canton bazele unei industrializări rapide. Tactică periculoasă pentru Shanghai. Muncitorii din filaturi sunt mai mult sau mai puțin calificați, iar a instrui noi muncitori însemna a forma noi revoluționari. Dacă nu se recurgea la ridicarea salariilor, ipoteză exclusă ar fi zis feral din cauza actualei situații a industriilor chinezești. se golească Shanghai-ul în folosul cantonului ca și Hong Kongul în 1925. Hong Kong se află la 5 ore de canton, iar Shanghai la 5 zile. Grea tentativă, mai grea poate decât de a se lăsa uciși, însă mai puțin stupidă. De la reîntoarcerea lui din Han Kyo, Kyo, era convins că reacțiunea se pregătea. Chiar dacă nu l-ar fi prevenit la pic, ar fi considerat situația, în cazul atacării comuniștilor de către armata lui Chan Kai-shi, atât de disperat încât orice eveniment, chiar uciderea generalului, oricare ar fi fost consecințele, i s-ar fi părut favorabilă. Uniunile, dacă ar fi în armate, puteau la nevoie încerca să lupte împotriva unei armate dezorganizate. Iar soneria. Kyo alergă la ușă. Era în sfârșit curierul care aducea răspunsul din Han Kyo. Tatăl sau și Mai îl priviră încordându-se, fără să spună nimic. Ordin de a îngropa armele," zise el. Mesajul, făcut ferfenițe, devenise un ghemotoc în scobitura palmei. Luă din nou bucățele de hârtie, le-așternu pe masa de opiu, le apropie, ridică din umeri, din cauza atitudinii sale copilărești. Ordinul nu glăsuia altceva decât să ascundă sau să îngroape armele. Trebuie să plec imediat acolo." Acolo însemna comitetul central. Trebuia de să părăsească concesiunile. Gesor știa că nu se mai putea opune. Poate că fiul său se ducea către moarte. Nu era prima dată. N-avea de ce face altceva decât să sufere și să tacă. Considera serioasă informația lui Klapik. Acesta îl salvasă la Peking pe König, neamțul, care conducea acum poliția lui Cean Kai-shi, înștiințându-l că corpul de cadeți din care facea parte urma să fie exterminat. Gesorț nu-l cunoștea pe Spilevski. Întâlnim privirea lui Kyo îndreptată către a sa, încercă să zâmbească. Și Chio zâmbi, iar privirile lor nu se mai părăsiră. Știau amândoi că mint și că această minciună era poate cea mai efectuoasă comunicare. Chio se întoarse în camera lui, unde își lăsase haina. Mai își puse mantaua. Unde te duci?" Cu tine, Chio. De ce?" Ea nu răspunse. Vom fi mai ușor recunoscuți împreună decât despărțiți," spuse el. N-ai dreptate, de ce?" Dacă ești căutat totuna, nu vei putea fi cu nimic de folos. La ce aș fi de folos aici în tot timpul ăsta? Bărbații nu știu ce înseamnă să aștepți. Făcut câțiva pași, se opri, se întoarce spre ea. Ascultă-mai, când a fost vorba de libertatea ta, ți-am recunoscut-o. Ea înțeles la ce făcea aluzie și-i futeamă. Uitase cu totul și, într-adevăr, el adăugă cu un ton mai înăbușit și ai știut să te folosești de ea. Acum e vorba de a mea. Chio, dar ce legătură are una cu alta? A recunoaște libertatea altuia înseamnă a o admite, înfrângându-ți propria suferință, o știu din experiență. Eu sunt un altul chio. El tăcu din nou. Da, în această clipă ea era un altul. Se schimbase ceva între ei. Va să zică, continuă ea, pentru că am, în sfârșit, de aceea nici măcar în primejdea nu mai putem fi alături unul de altul? Gândește-te, Chio, s-ar putea că te răzbuni. A nu mai putea și a căuta cu tot din adinsul, când e inutil, nu e unul și același lucru. Dacă din cauza asta îmi porți o asemenea ranchiună, n-avei decât să-ți o amantă. Nu, n-am dreptate, de ce vorbesc prostii? nu e adevărat, nu mi-am luat un amant și eu știi prea bine că te porți culca cu ori și cine vrei. Tu mi-ajungi, răspunse el cu amărăciune. Privirea lui o uimi pe mai, s-a ca în ea toate sentimentele. Și cel mai tulburător dintre toate, pe fața lui se citea expresia neliniștitoare a unei voluptăți de care el însuși nu-și dădea seama. Acum, continua el, nu de culcată miarde. Nu zic că n-ai dreptate, zic că vreau să plec singur. Libertatea pe care mi-o recunoște a ta, libertatea de a face ceea ce îți place ție. Libertatea nu e un schimb, e pur și simplu libertate. E o renunțare, tăcere. De ce se află în fața morții două ființe care se iubesc, dacă nu ca să o înfrunte împreună? Ea ghici că el era gata să plece fără a mai discuta și se așeza în fața ușii. Nu trebuia să-mi dai o asemenea libertate, spuse Mai, dacă ea trebuie să ne despartă acum. Ți-ai luat-o singură. Mi-ai recunoscut-o tu mai întâi. Nu trebuia să mă crezi, gândi el. Era adevărat, eu recunoscuse întotdeauna. Faptul însă că în această clipă i-a discutat despre drepturile lor, o despărțea de el și mai mult. Există drepturi care se dau, spuse ea cu amărăciune, numai ca să nu fie folosite. Chiar dacă le-aș fi recunoscut numai ca tu să te agăzi de ele. Acum și încă n-ar fi fost atât de rău. Secunda, asta e despărțea mai tare chiar decât moartea. Pleapele, gura, tâmplele, orice colț care a cunoscut altădată dezmierdările dragostei, Poate fi recunoscut pe fața unei moarte, dar pomeții înalți și ploapele lungi nu mai aparțineau decât unei lumi străine. Rănile unei mari iubiri pot da naștere la ura cea mai groasnică. Deși, simțind moarte atât de aproape, era ea oare gata să dea înapoi, descoperind în fața ei o lume de sentimente dușmănoase? Spuse. Nu mă găs de nimic eu. Să zicem că greșesc, că am greșit. Crede ce vrei. Acum însă, în clipa asta vreau să merg cu tine. Ți-o cer. El tăcea. Dacă nu mai iubi, continuă ea, ți-ar fi indiferent, dacă plec sau nu cu tine. Atunci, de ce prefer să ne chinuim? De parcă acum ar fi fost momentul cel mai potrivit, adăugă ea, cu o undă de oboseală în glas. Chio simțea cu mișună întrânsul pe dinăuntru niște avol care îi provocau un ușor sentiment de dezgust. Avea poftă să o lovească exact în dragostea ei. Avea dreptate. De n-ar fi iubit-o, ce ar fi păsat dacă ar fi murit? Poate tocmai faptul că îl silea să înțeleagă asta în clipa de față îl pornea cel mai mult împotriva ei. Oare o vor podidi lacrimile? Ea se ochii, iar tremurul umerilor, regulat, tăcut, părea în contrast cu masca ei nemişcată, expresia însăși a de omenești. Nu numai voința sa îi despărțea acum, ci și durerea. Întrucât spectacolul durerei apropie două ființe tot atât cât durerea le poate despărți, se simțea din nou atras rezistibil de ea, de obrazul ei, cu sprâncenele ridicate, în tocmai ca atunci când citea pe chipul ei numai un mire. Deasupra ochilor închiși, mișcarea frunții se opri, iar fața ei încordată, ale cărei pleoapii rămâneau aplecate, deveni dintr-o dată asemănătoare cu fața unei moarte. Cele mai multe expresii ale lui Mai nu aveau putere asupra lui, le cunoștea, dar nu văzuse niciodată această mască mortuară, durerea și nu somnul, așternută peste ochii închiși, iar moartea se afla parcă atât de aproape, încât iluzia pe care o încerca căpăta forța unei impresiuni sinistre. deschise redeschisese ochii, fără a privi. Privirea rămânea rătăcită pe peretele alb al camerei. Fără să miște un singur mușchi, o lacrimă curse de-a lungul nasului, rămase atârnată de colțul gurii, dezvăluind prin viața ei înăbușită, sfâșietoare, ca și durerea animalelor, masca tot atât de neomenească, tot atât de moartă ca din aur. Deschide ochii iar privi. Sunt deschiși. Am avut impresia că murisești. Ei și? Ea ridică din umer și continua cu un glașe trăda o oboseală pătrunsă de cea mai mare tristețe. Eu nu-mi pot imagina moartea decât împreună cu tine. Acum înțelegea mai bine sentimentul cel stăpânea. Voia să o consoleze. Însă nu putea consola decât acceptând ca ea să plece împreună cu el. Ea închisese din nou ochii. O cuprinse în brațe, îi sărută pleoapele. Când se despărțiră? Plecăm? Întrebă ea. Nu. Prea sinceră ca să-și ascundă instinctul, ea stăluia asupra dorințelor ei cu o de pisică ce îl enerva uneori pe Chio. Se dăduse la o parte de la ușă, el însă descoperi că dorise să treacă numai atâta timp cât fusese sigur că nu va putea trece. Mai, ne vom despărți oare prin surprindere? Am trăit eu oare ca o femeie slabă ce trebuie ocrotită? Rămaseră așa unul în fața celuilalt, neștiind ce să-și mai spună, el nesuportând tăcerea, știind bine amândoi că această clipă, printre cele mai grave ale vieților, putrezea datorită timpului care trecea. Locul lui Chio nu era aici, cel la comitet, și în dreptul gândurilor sale se la de nerăbdare. Ea îi arătă ușa cu privirea. El o privi, îi cuprinse capul între mâini, strângându-o încetişor, fără să o sărute, de parcă ar fi putut transmite în această îmbrățișare a feței, Amestecul de ta și violență pe care îl au toate gesturile virile ale dragostei. În sfârșit, mâinile lui se desfăcură. Ambele uși se închiseră. Mai continua să asculte de parcă ar fi așteptat să se audă închizându-se o a treia ușă care nu exista. Cu gura întredeschisă, male, beată de durere, dându-și seama abia acum că atunci când îi făcuse semn să plece singur, sperase că ar fi ultimul, singurul gest care l-ar fi putut hotărâ să o ia cu el. Nici nu făcuse o sută de pași că l-întâlni pe Catov. Ce nu e acolo? Arată cu degetul casa lui Chio. Nu. Nu știi absolut deloc unde se află? Nu. De ce? Katov era calm, străduindu-se să-și ascundă o migrenă cumplită. Există mai multe automobile destinate lui Cean shi Ce nu știe? Sau poliția e prevenită sau are bănui Dacă nu le înștiințăm la timp, va fi înrățat și va arunca bombele degeaba. Aleg după el de nu știu cât timp. Bombele trebuiau să fie lansate la ora 1, nu s-a făcut nimic, am fi aflat-o. Trebuia să acționeze în bulevardul celor două republici. Cel mai înțelep lucru ar fi să treci pe la Hammerleaf. Catov plecă imediat într-acolo. Ai la tine Cianura? îl întrebă Chion, în clipa când se întoarse cu spatele. Da." Amândoi și mai mulți alți conducători evoluționari aveau ceanură în catarama la cingătoare care se deschidea ca o cutiuță. Despărțirea nu le liberase pe Chio. Din potrivă, în pustie mai îi apărea mai puternică, acceptând, decât în fața lui împotrivindu-i se. Intră în orașul chinezesc, nu fără a baga de seamă, însă nepăsător, am trăit oare ca o femeie pe care trebuie să o crotești, cu ce drept și exercita protecția sa vrednică de plâns asupra femeii care acceptase chiar ca el să-și plece? De ce o părăsea? Era sigur că nu era vorba de răzbunare? Cu siguranță că Mai se mai afla încă să în pat zdrobită de o suferință care nu mai avea nevoie de analiză psihologică. Se întoarse plângând. Încăperea cu fenici era goală. Tatăl său plecase. Mai tot în camera. Înainte de a deschide, se opri și de sentimentul de fraternitate al morții, Descoperind cât de ridicule sunt zvârcolirile cărnii în fața acestei comuniuni. Acum, înțelegea că a atrage cu tine spre moarte ființa iubită e, poate, manifestarea de a dragostei, cea care nu poate fi depășită. Deschise. Ea își aruncă grăbită mantaua pe umer și îl urmă fără a spune nimic.